Хилядай първият ден от началото на пълномащабната война на Русия срещу суверенна Украина. Добър ден на Ди... Данаил Банатов. Здравейте. Намираме ви в Киев с една идея по-спокойна нощ от предишните. Вие обаче продължавате с успешните дарителски акции. А, буквално ден след най-мащабния руски обстрел от неделя, пуснахте една оборудвана линейка. Това е само една от каузите ви. Кажете малко повече за тази линейка. Значит, това е дарение от Вилнюски район, Литовска република. Те подаряват сега няколко линейки за харковски район на Харковска област. Той се намира много близко към руска граница и по принцип там е много горещо. Има постраждали всяка нощ и всеки ден и за това трябва да им помогне малко с модернизация на парк на линейките. Но нека да отбележим, дарител е Литва, района на Вилнюс. Това означава ли една много сериозна подкрепа, която се усеща от украинците потреба, която идва от малките балтийски държави? Да, точно така, защото, вижте, за съжаление, те повече от, от всички други разбират какво се случило тук при нас в Украина. По принцип, усещаме е, дълбока подкрепва от е, Балтийски държави, включително и Финландия, а също и Полша, защото те са, е, са кумшиите на, на Русия и просто точно знаят, че на опашката те следващи след нас. Инженер Банатов, в различни каузи се включвате, ето, от тази линейка, но разгледах внимателно съдействате и за дарителските акции, включително за миялни машини и Белё, защото за армията и това е нещо, от което се нуждаят войниците, като човек къзает с тези дарителски каузи и за армията и за украинците. Виждате ли спад на активността? Усеща ли се умора от тази толкова дълго продължаваща война? Най-дългата война всъщност за 21 век към а, момента? Да, разбирам вашия въпрос. Аз усещам умора от войната по, в нашата дарителска инициатива. Усещам умора от нашите приятели в чужбина. Защото сега забелязвам, когато гледам статистика за дарителска информация, виждам, че повечето, повечето дарители са украинците в Украина или украинците, които живеят сега извън Украина. И за съжаление, например, забелязвам, че е, и, и по ней моите приятели от, от, от Съединените Штата сега дават по малко е, пари, защото предполагам, не знам, са уморени, да. А, споменавате е, Съединените щати на човешко ниво, е, но ми е много любопитно как в Украина се коментира избора на Доналд Тръмп, който от януари ще е новият американски президент. В каква тоналност? С надежда или с тревога? Е, по принцип. Е, мисля, че чест с тревога, защото, защото е, Дональд Трамп е такъв много нелинеен човек и ние просто не знаем какво, е, какво то има в главата си. Повечето от нашите коментатори и, коментатори, и дори коментатори от Съединените Штати казват, че просто Трамп е човек изненада и той Просто никой не знае как, по какъв начин той ще действа. Разбира се, че неговата политическа кампания, изборна кампания, това е чист популизъм. И когато човек казва, че за 24 часа ще завърши войната, предполагам, че... Това е, е голяма иллюзия. Надявам се, че той, той, той не вярва <съм> сам в, в това, какво казва. <съм> Новината е, че Съединените щати ще разрешат използването на техните далекобойни ракети А. МС или Атакамса. АТАКАМС. Ви да. Вие така ги наричате. Да, тя остана непотвърдена, но пък със сигурно знаем от тази нощ, че Съединените щати дават противопехотни мини за източния фронт. Какво е значението на тези две новини за обикнованите украинци? Е, вижте, много странно нещо, защото по принцип... Вижте, че Съединените щати дават всичко, каквото ние молим, обаче дават с голямото закъснение. Дават след една, след една година, след две години и по принцип, например, ако би имах тези нещата, които дават сега, преди две години, евентуално този пожар не избухна на толкова големите територии и сега, вижте, и света се намира в, в, в, в, в евентуално начало на световна война. Знаете вече, че е, корейците от, от корейската диктатура, от корейската република Северна, вече са е, воюват в, в, в Курска област на, на Русия и, и по принцип е, да, чудесно, супер, че господин Байден в последните дни на своята каденция дава дават всичко, каквото ни трябва е, и дава разрешение. Обаче, защо сега? Това ние не разбираме. И действително, тези мини, е, тези мини, това е много важно нещо. И аз знам, че те са много специални. Е, и, Живеят само няколко дни, и след няколко дни просто им пада, пада им някаква батерия специална и те вече не са опасни за цивилни хора и по принцип това е нещо много, много важно. И, и, и също надявам се, че ще ни помогна. Аз ви благодаря и за този малко инженерен коментар, защото всъщност нашия събеседник Даниил Банатов е инженер. Важен детайл за противопехотните мини, които Съединените щати разрешават да се употребяват на източния фронт. Благодаря. Инженер Данил Банатов, един от гласовете, които търсим от Украина и който помним от първите мигове на тази война, която продължава вече хиляда и един дена. Войната на Русия, също Украина.